І годині 38 хвилин, тож на той момент Джеймі був на вечірці вже щонайменше 22 хвилини Невже весь цей час він стояв там і дивився Піп відкрила ще один емейл, цього разу від Кріса Маршала, з яким ходила на англійську Завантажила прикріплене відео, вдягнула навушники і натиснула «Відтворити» То була серія світлин і коротесеньких відео Схоже, збережена Крісова історія зі Снепчату чи Інстаграму на першій світлині він фотографувався із Пітером із політології. Обидва жлуктили пиво з пляшок. Відтак було коротесеньке відео, де хлопець, якого Піп не знала, стоїть на руках. А Кріс голосно вболіває за нього. Аж тріщать динаміки. На наступному знімку був Крісів язик, що з якоїсь невідомої причини посинів. Наступне відео вибухнуло в навушниках Піп оглушливо, від чого та аж смикнулася. Вищання голосів, скандування Пітер-Пітер, улюлюкання і регіт. Це було щось схоже на їдальню. Хтось повідсував стільці від столу і виставив на ньому із протилежних боків пластикові склянки двома трикутниками. Отже, пиво-понг. Вони грали в пиво-понг. Пітер із політології стояв з одного краю столу, приміряючись яскравим помаранчевим м'ячиком для настільного тенісу і замруживши одне око. Розмахнувся і запустив м'ячик, що хлюпнув в одну зі склянок на краєчку трикутника. Навушники Піп завібрували від реву, що вибухнув у їдальні. Пітер волав переможно, а дівчина по той бік столу взялася нарікати, що доведеться пити це пиво. А тоді Піп помітила ще дещо та примружилася, вдивляючись у тло. Зупинила відео. Праворуч від розкритих складених скляних дверей їдальні стояла кара, роззявивши від крику рота. З її склянки здіймалася стрічка темної рідини, завмерлої в часі. А тоді ще дещо. В осяяному яскравим жовтим світлом коридорі за кариною спиною виднілася нога. Лише шматочок гомілки у джинсах такого самого кольору, як у Джеймі того вечора, та білому кросівку. Піп повернула відео на 4 секунди ще до пітерового переможного китка. Натиснула «Відтворити» і миттю знову призупинила. Постать була розмитою, бо він ішов, але це точно був Джеймі – Темно-русяве волосся і бордова сорочка-безкомірця. Дивився на темний предмет, затиснутий в обох руках. Мабуть, телефон. Піп знову запустила відео і дивилася, як Джеймі хутко крокує коридором, ігноруючи галас і не зводячи очей зі свого телефона. Кара повернула голову, глянувши на нього на якісь півсекунди, А тоді м'ячик упав у склянку, і галас змусив її повернутися туди. «Чотири секунди! Джеймі був на тому відео! Всього чотири секунди!» А тоді зник, майнувши на прощання білим кросівком. «Я знайшла його», – сказала Піп. «Тринадцять». Піп перетягнула відео на початок і натиснула «Відтворити» для Раві. «Це він?» – кивнув той, спираючись гострим підборіддям їй на плече. «Це тоді кара його бачила, дивися». «Кому потрібні камери спостереження, коли є історії в Снепчаті?» – зауважила Піп. «Гадаєш, він іде коридором до виходу». Вона знову ввімкнула відео і повернулася до Раві, спостерігаючи за його очима. «Може бути й те і інше?» – відповів хлопець. «Важко сказати, не знаючи плану будівлі. Може зайти до Стівена і поглянути?» «Не думаю, що він нас впустить», – сказала піп. «Він не хоче, щоб його мама знала про вечірку». "Хм", протягнув Раві. «Може, знайдемо креслення на зупла чи в Райтмов? Або що?» Відео з пивопонгом скінчилося і почалося інше, на якому Пітер обіймався з унітазом і блював, а Кріс хихотів за кадром. Ти як герою? піп зупинила його, уриваючи звуки блювання. Можна дізнатися, коли саме Джеймі спіймали на відео? запитав Раві, ні. Кріс просто надіслав мені збережену історію я не бачу часових міток окремих її частин. Зателефонуй йому і спитай. Раві потягнувся по її ноутбук, підтягуючи його до себе. Я спробую пошукати той будинок на зупла. Який там номер? 19-й Гаймур, сказала Піп, відвертаючись на стільці від Раві і виймаючи свій телефон. У неї мав бути Крісів номер телефону, бо кілька місяців тому вони працювали над спільним шкільним проєктом. Ага, ось і він, Кріс М. Алло? Пролунав у слухавці Кріс голос, здіймаючись запитально наприкінці, він явно не зберіг її номер. Привіт, Крісе, це Піп. «О, привіт!» – звався він. «Я щойно надіслав тобі імейл». «Так, дякую. Власне, саме тому я й телефоную. Ти знаєш, о котрій годині було зняте відео, де Пітер грає в пивопонг?» «Ем, ні, не пам'ятаю», – позіхнув Кріс. «Я був досить п'яним. Але стривай хвилинку». Його голос став лунким і далеким, коли він поставив дзвінок на гучномовець. «Я зберіг ту історію, щоб дратувати нею Пітера. Але я знімаю всі відео на камеру телефона, бо Snapchat постійно вилітає. «Ох, якщо вони є на твоєму телефоні, це просто чудово», – сказала Піп. «Там має бути часова мітка». «О, црака», – засичав Кріс. «Схоже, я їх усі підчистив, вибач». У житті Піп щось обірвалося, але лише на секунду, після чого знову здійнялося з надією. «Може, в кошику?» О, чудова ідея, вона почула, як Кріс стукотить пальцями по екрану телефона. «Так є. Відео з пивопонгом було зняте о 21.56». «21.56». Повторила Піп, занотовуючи час у записнику, що його підсунув до неї Раві. «Чудово! Дуже тобі дякую, Крісе!» Піп поклала слухавку, хоча Кріс почав казати ще щось. Вона ніколи не любила цих ніякових розмов на початку та наприкінці дзвінків у якійсь справі. І цього разу в неї не було часу на гречність. Раві часто називав Піп своїм маленьким бульдозером. «Чув?» – запитала вона його. Хлопець кивнув. І я знайшов стару сторінку будинку Стівена на Райтмов. Його виклали туди 2013 року, коли востаннє продавали. Світлини не надто корисні, але креслення досі є на сайті. Він повернув до Піп екран, показуючи чорно-біле креслення першого поверху Стівенового будинка. Піп потягнулася до монітора, обвела пальцем прямокутники з написом «Їдальня 16 футів на 12 футів і 5 дюймів». Ковзнула в коридор за двостулковими складеними дверима, а тоді ліворуч, відтворюючи шлях Джеймі. Він ішов до виходу. Так озвалася Піп. Він точно вийшов на двір о 21.56. Піп скопіювала креслення і вставила його в пейнт, щоби підписати там. Підвела вказівник до коридору, що вів до вхідних дверей, і підписала його. Джеймі виходить із будинку о 21.56 хвилин. «Він дивиться в телефон», – сказала Піп. «Гадаєш, він збирається зателефонувати людині, з якою розмовляв, коли його побачив Джордж?» «Схоже на те», – озвався Раві. Якщо так, то вони говорили дуже довго, щонайменше півгодини. Піп намалювала пару стрілок, звернених у різні боки біля вхідних дверей, де Джеймі міряв кроками тротуар, розмовляючи телефоном. Вона також занотувала тривалість дзвінка, а тоді намалювала ще одну стрілку – що вела геть від будинку, куди зрештою пішов Джеймі. Ти колись думала про те, щоби стати професійною художницею? запитав Раві, зазираючи її через плече. Ой, цить, головне, що мені все зрозуміло, озвалася піп, тицяючи його пальцем у ямочку на підборідді. Раві витиснув із себе роботичний бііп, вдаючи, що перезавантажив обличчя. Піп проігнорувала його. Власне, це може допомогти з іншою появою Джеймі на світлинах. Піп відкрила знімок, на якому Джеймі стояв за Джесвін у поплямленій ковтинці. Перетягнула зображення так, щоб воно стало поруч із кресленням. «Ось диван, тож це певно і є та кімната, де була вечірка?» Раві кивнув. «Так, ось еркерне вікно». «Добре», – продовжила Піп. Джеймі стоїть праворуч від вікна, вона вказала на те місце на кресленні. Але якщо глянути на його очі, він дивиться ліворуч. «Ловить вбивць, але не розрізняє право і ліво», – Раві. «Це ліво!» – спопилила його поглядом Піп. «Ліворуч для нас, праворуч для нього». «Гаразд, будь ласка, тільки не бий!» – Раві здійняв руки перелякано, всміхаючись від вуха до вуха. «Чому він так любить її діймати? І чому їй подобається, коли він це робить? Це доводило до сказу». Піп повернулася до креслення, поклавши палець на місце, де стояв Джеймі, а тоді провела пряму лінію, відтворюючи приблизний напрямок його погляду. Лінія привела її до темної кутастої фігури біля протилежної стіни. «Що означає цей символ?» – запитала вона. «Це камін», – сказав Раві. Отож, Джеймі дивився на когось, хто стояв біля каміна о 21.38. Мабуть, це та сама людина, за якою він ішов із поминок. піпкивнула, кивнула, занотовуючи все це на кресленні та вказуючи час. «Отже, якщо я припиню шукати Джеймі», – сказала вона. А натомість перегляну світлини, зняті біля каміна, приблизно 21.38, то зможу звузити коло людей, за якими він міг спостерігати. Чудовий план, сержантко. А ти повертайся до свого завдання, сказала вона, підштовхуючи Раві ногою до його місця за кухонним острівцем. Він підкорився, але лише після того, як украв її шкарпетку. Сенсорна панель його ноутбука клацнула лише раз, а тоді Раві тихо вилаявся. От лайно. Раві! Це серйозна справа, коли ти вже? Я серйозно, сказав він, і на його обличчі справді не було ні тіні усмішки. Лайно вилився він знову, випускаючи шкарпетку Піп. Що таке? Піп зісковзнула зі свого стільця й обійшла острівець, стоячи біля нього. Знайшов Джеймі? Ні, ту людину, не ту, але ця теж до достобіса цікава, сказав Раві похмуро. Саме тоді Піп нарешті побачила, що було на екрані. Світлину заповнювали сотні облич Задертих до неба, куди здіймалися китайські ліхтарики. Найближчі люди були осяяні примарним сріблястим світлом, а їхні зіниці вилискували червоним відбитим світлом з палаху камери. Позаду, у хвості натовпу, стояв Макс Гастінгс. Ні, промовила піп, і це слово розтягнулося в тиші, витягуючи все повітря з її грудей, аж поки в легенях не задряпало. Макс стояв на одинці, одягнений у чорну куртку що зливалася з ніччю. Капюшон майже цілком прикривав його волосся. Але це точно був він. Очі сяяли яскраво червоним, обличчя було порожнім і непроникним. Раві гепнув кулаком об мармурову стільницю, від чого ноутбук і Максове обличчя на ньому задрижали. Якого дідька він там робить? Він сьорбнув носом з пересердя. Він знав, що йому там не місце. Його там ніхто не чекав. Піп поклала руку на його плече, відчуваючи під шкірою Раві тремкий гнів. «Бо він із тих, хто робить, що заманеться і не приймається чужим болем», – сказала вона. «Я не хотів його там бачити», – сказав Равіс, попиляючи Макса поглядом. «Його там не мало бути». «Вибач, Раві», – рука Піп м'яко зіскавзнула вниз по його руці, лягаючи йому в долоню. «Ще й завтра дивитися на нього цілісінький день, слухати його брехні». «Ти не мусиш іти на засідання?» – сказала Піп. «Ні, мушу, я роблю це не лише для тебе». «Тобто, звісно, я роблю це для тебе, я все зроблю заради тебе», – він опустив очі. «Але я також йду туди для себе». Якби Сал знав, яким чудовиськом насправді є Макс, він був би приголомшений. Розбитий. Він думав, вони друзі. Як він посмів прийти, Раві затраснув ноутбук, ховаючи Максове обличчя. «Уже за кілька днів він надовго втратить змогу ходити будь-куди», – сказала Піп, стискаючи руку Раві. Лишилося зовсім трішечки. Він слабко всміхнувся їй, погладжуючи великим пальцем кісточки її руки. «Так», – сказав він. «Так, я знаю». Його урвало шкрябання ключа в замковій шпарині та клацання вхідних дверей. На дерев'яній підлозі загупали три пари ніг. Тоді Піп пролунав материн голос, випереджаючи її появу на кухні. Мама глянула на Піп, здійнявши брови, і її чоло прорізали чотири сердиті зморшки. Кинула пакет на підлогу, обдаровуючи Раві короткою усмішкою, а тоді знову повернулася до Піп. «Я бачила твоє оголошення», – сказала вона рівним голосом. «Коли ти збиралася нам розповісти?» – м, ем, почала Піп. На кухні з'явився її тато, несучи чотири переповнені пакети. Він незграбно пройшов між ними, уриваючи зоровий контакт між Піп і її мамою, а тоді поклав пакети на стільницю. Раві скористався цим коротким затишем, щоби встати зі стільця і підхопити свій ноутбук під пахву. Він скуйовдив волосся на потилиці Піп і сказав «Нехай щастить», а тоді попрямував до дверей дорогою кидаючи ніякове «До побачення її рідним». Зрадник. Піп опустила голову, зіщулившись у своїй картаті, сорочці так, наче могла зменшитися і зникнути – і використовуючи ноутбук як щит між собою і батьками. Піп – назва файлу, креслення поверху, місце проведення рейваху з нотатками, крапка джепех, перший поверх, кімнати, зала, 17 стоп'є 7, 17 стоп'є 8, гараж – 15 футов 2 дюйма, 11 футов 8 дюймов, вітальня – 10 футів 9 дюймів, 10 футів 8 дюймів, Кухня 16 105 дюймів 12 5 дюймів. Їдальня 16 метрів 12 метрів 5 десятих. Позначки. Джеймі бачили о 21 годині 16 хвилин. Щойно прийшов. 21 38. Джеймі за кимось спостерігає. Джеймі йде з будинку о 21 годині 56 хвилин. Телефонний дзвінок о 21 1 годині 56 хвилин 22 години. «Тридцять два хвилини. Джеймі йде геть. О двадцять, другій годині, тридцять два хвилини. Чотирнадцять. Агов. Так, вибач, Піп закрила ноутбук, уникаючи материнного погляду. Просто треба було зберегти дещо». «Що означають ті оголошення?» Піп засувалася на місці. «Мені здається, їхнє призначення очевидне. Джеймі зник. Не розумій мені тут», сказала мама, беручи руки в боки, «завжди поганий знак». Тато Піп припинив розпаковувати продукти, сховавши все, що потребувало холодильника, звісно, і тепер спирався на стільницю майже на середній відстані між Піп і її мамою та водночас осторонь від них, аби не потрапити на лінію вогню. Він завжди так робив та борився на нейтральній території з в мости. «Так, це те, про що ти думаєш», – сказала Піп, нарешті зустрічаючись із матір'ю поглядом. Конор і Джоанна дуже хвилюються. Вони вважають, що з Джеймі щось трапилося – Тож так, я розслідую його зникнення. І так, я документую процес для другого сезону подкасту. Вони попросили мене, і я погодилася. «Але я однаково не розумію», сказала мама, хоча розуміла все прекрасно. «Ще одна її тактика. Ти сказала, що покинеш це. Після всього, що пережила, минулого року. Після всіх небезпек. Знаю», почала Піп, але мама її урвала. «Ти потрапила до лікарні, Піпа, з передозуванням. Тобі промивали шлунок». Тобі погрожував убивця, тепер мама Піп називала Еліота Варда тільки так. Вона не могла вимовити в голос, ким він був насправді. Її другом. Це було занадто. А Барні? «Мам, я знаю, голос Піп здійнявся, зриваючись попри спроби опанувати себе. Я знаю про всі жахливі речі, що трапилися минулого року через мене. Не треба мені постійно нагадувати. Я все чудово пам'ятаю, гаразд?» Я знаю, що була егоїстичною, одержимою і необачною. І навіть якби я просила в тебе пробачення кожнісінького дня, цього було б замало. Я знаю, що грузька пустка знову ворухнулася в її животі, розверзаючись, щоби проковтнути піп цілком. Пробач. Я постійно почуваюся винною, тож зовсім не обов'язково мені нагадувати. Я добре бачу власні помилки, я все розумію. Якщо так, то чому вирішила знову пережити те саме? Мамин голос пом'якшав, і вона нарешті опустила руки. Піп не знала, що це означає – її перемогу чи поразку. Їх урвало пронизливе хихотіння з вітальні. Джошуа нарешті заговорив тато. Зменш звук на телевізорі. Будь ласка. Але це губка Боб, і він іде тільки на 14-му, пролунав у відповідь тоненький голосок. Джошуа, добре, добре. Звуки з вітальні затих, і тепер Піп знову чула шум у вухах. Тато сперся на стільницю і махнув рукою, щоб вони продовжували. «Чому?» – повторила мама своє запитання із притиском. «Бо я мушу», – сказала Піп. «І якщо хочеш знати всю правду, я відмовила. Це був мій вибір. Я сказала Конору, що не можу цього зробити. Тож учора я пішла в поліцію, щоб вони нарешті почали розслідувати справу Джеймі. Сподівалася допомогти йому такий спосіб, але вони не збираються його шукати. Не можуть», – Піп обхопила себе руками. Тож правда полягає в тому, що після відмови поліції в мене не було вибору. Я не хотіла цього робити. Але я також не можу не зробити цього. Вони мене просили. Вони прийшли до мене. І що було б, якби я відмовила? Що як Джеймі ніколи не знайдуть? Що як він мертвий? Піп, це не твоя робота. Це не моя робота, але схоже, що це моя відповідальність, сказала Піп. Я знаю, що ви так не вважаєте і знайдете тисячу аргументів на противагу, але я кажу, як це відчувається. Це моя відповідальність, бо я почала щось, і тепер вороття немає. Хай як це вплинуло на мене, на нас усіх. Ал минулого року я розкрила подвійне вбивство. Тепер у мене є 600 тисяч підписників, які слухають мене. І якщо я можу допомогти комусь у такий спосіб, то мушу це зробити. Я мушу допомогти Джеймі. Саме тому в мене не було вибору. «Може, є й інші люди здатні їм допомогти, та я єдина, хто в них лишився тут і зараз. Це ж Джеймі, мамо. Я не зможу жити спокійно, якщо з ним щось трапиться. А я відмовила в допомозі, бо так було простіше, безпечніше, бо так хотіли мої батьки. Саме тому я роблю це. Не тому, що хочу. Я мушу. Я прийняла це. І сподіваюся, що ви зможете теж». Краєчком ока Піп бачила, як киває її батько. Жовтаве світло кухонної лампи замерехтіло на темній шкірі його чола. Мама також це помітила. «Вікторе!» – почала вона. «Ліанно!» – відповів той, ступаючи на незвідану територію. «Ти ж бачиш, що вона все зважила, а не кидається стрім голов. Розважливість – це все, чого ми можемо вимагати, бо вирішувати за неї більше не маємо права. Їй вже вісімнадцять». Він усміхнувся піп, і його очі зблиснули лагідно. Точнісінько так само він дивився на неї щоразу, коли розповідав історію про першу їхню зустріч. Піп тоді було чотири роки, і вона тупцяла цим будинком. Віктор хотів його придбати, а мама прийшла показувати будинок разом із Піп, бо садочок того дня не працював. Тож Піп ходила за Віктором із кімнати в кімнату, щоразу повідомляючи йому якийсь новий факт про тварин. Хоча мама не раз просила її посидіти тихенько, щоб вона могла розповісти цьому приємному чоловікові про кухню. Віктор завжди казав, що того дня вони обидві вкрали його серце. Піп усміхнулася у відповідь, і та діра в її животі трішечки зменшилася, звільняючи трохи місця для неї самої. «Ми ризикуємо щодня», – продовжував він. Навіть перейти дорогу – ризикована справа. А якби вона була журналісткою чи поліціянткою, ти заборонила б їй ходити на роботу через можливі ризики. І ще одне – я великий і сильний. Якщо хто-небудь вирішить зашкодити моїй доньці, я відірвую йому голову. Піп засміялася, і мамині вуста здригнулися від усмішки, з якою вона одразу почала боротися. Усмішка билася відважно, та мама виявилася сильнішою. «Нехай», – сказала мама. «Піп, я тобі не ворог, я твоя мама. Мене турбує лише твоя безпека та щастя, саме ті дві речі, які ти втратила минулого разу. Боронити тобі, мій обов'язок, подобається тобі це чи ні. Тож гаразд, я приймаю твоє рішення. Але я не зводитиму з тебе очей на випадок, якщо ти знову станеш одержимою цією справою настільки, що це шкодитиме твоєму здоров'ю. Також, будь певна, що я не дозволю тобі прогулювати уроки та стежитиму за тим, як ти готуєшся до іспитів, Перераховуючи умови, вона загинала пальці. Я впевнена, що все гаразд, але за найменших ознак небезпеки, навіть найдрібніших. Ти мусиш одразу повідомити нам. Обіцяєш? Дякую, кивнула Піп, відчуваючи, як у грудях щось розтискається. Так, як минулого разу, більше не буде. Обіцяю, відтоді вона змінилася. Цього разу Піп буде хорошою, неодмінно. Цього разу все буде по-іншому, сказала вона тому порожньому відчуттю в животі, яке ніколи її не покидало. Та мушу тебе застерегти, я не думаю, що все гаразд. Інакше кажучи, я не думаю, що Джеймі завтра прийде на роботу. Мамині щоки спалахнули, і вона опустила очі, підтиснувши губи. Піп знала всі вирази маминого обличчя, але саме цей розшифрувати не змогла. Ну, сказала мама тихо, я просто кажу, що з Джеймі все має бути добре і згодом виявиться, що причин для хвилювання не було. Саме тому я не хочу, щоб ти поринала в цю справу з головою. Що ж, я теж сподіваюся, що це дрібниці, сказала Піп, беручи пакет із мандаринами, який вручив їй батько, і висипаючи їх у миску із фруктами. Та є кілька тривожних дзвіночків. Його телефон вимкнувся вночі і більше не вмикався. А ще його поведінка того дня була дивною, непритаманною йому. Мама поклала буханку у хлібницю. «А може дивна поведінка саме і притаманна Джеймі?» «Стривай, що?» – затнулася Піп, забувши про коробку каші, яку простягав їй тато. «Ох, нічого!» – озвалася мама, складаючи бляшанки з консервованими помідорами. «Дарма я це сказала!» «Дарма сказала, що?» – запитала Піп, насторожена метеріною раптовою ніяковістю. Серце вмить підскочило у грудях. Вона звузила очі, вдивляючись у мамину потилицю. Мам, тобі відомо щось про Джеймі? Назва файлу. Посібник з убивства для хорошої дівчинки сезон 2. інтерв'ю з мамою.wav. Піп. Мамо, стривай хвилинку, я лише щойно підключила мікрофони. Тепер можеш сказати те, що збиралася мені розповісти. Про Джеймі? нерозбірливо. Піп, мам, треба підійти трохи ближче до мікрофона. Він не ловить так далеко. Нерозбірливо. «Піп, будь ласка, сядь на хвилинку та скажи те, що збиралася розповісти». «Мама». Нерозбірливо. «Треба готувати вечерю». «Піп, я знаю, знаю, за кілька хвилин. Будь ласка, сядь ненадовго. Що ти мала на увазі?» Коли казала, що дивна поведінка саме і притаманна Джеймі. Щось трапилося на роботі? У Джеймі була вечірня зміна в п'ятницю, саме перед поминками. «Ти хочеш сказати, що того дня він дивно поводився?» Будь ласка, мамо, це дуже допоможе в розслідуванні. Мама, ні, це. А ні, мені не варто цього робити. Я не стромлятиму носа в чужі справи. Піп. Джеймі зник. Від нього немає жодних звісток вже майже дві доби. Він може бути в небезпеці. Не думаю, що зараз він заперечував би, як хтось устромив носа в його справи. Мама, але Джоана». піп. Це вона попросила мене взятися за розслідування. Вона розуміє, що може дізнатися про Джеймі таке, чого не хотіла б знати. Мама. Джоанна. Джоанна думає, що Джеймі досі працює в «Проктор Енд Редкліф». Це він їй так сказав? Піп. Так, звісно. Про що ти? Він там працює. І працював у п'ятницю перед зникненням. Мама. Він… Джеймі більше не працює в агентстві. Він пішов із роботи. Десь два з половиною тижні тому. Піп. Пішов? Тобто звільнився? Його рідні про це не знають. Вони справді думають, що він досі працює з тобою. Він щодня ходив на роботу. Нащо йому звільнятися і брехати про це? Мама. Він не звільнився. Піп. Що? Мама. Піп. Піп. Мамо. Мама. Був один інцидент. Я справді не хочу про це говорити, це не має жодного стосунку до його зникнення. Я лише хотіла сказати, що, можливо, його зникнення не має нікого дивувати. Тож навіщо створювати йому зайві проблеми, якщо... Піп. Мамо. Він зник. Усе, що ставалося з ним упродовж останніх кількох тижнів, може бути важливою зачіпкою. Усе. Джоанна не буде сердитися, якщо ти розкажеш. Я це точно знаю. Що за інцидент? Коли він стався? Мама. Ну, здається, то була середа, бо Тода не було на роботі, а Шивон та Олівія були. Але поїхали на зустріч із клієнтами. Піп. Середа два тижні тому. Отже, одинадцятого? Мама. Так, схоже на те. Я пішла обідати до кав'ярні, де зустрічалася з Джекі, тож лишила офіс на Джеймі. А коли повернулася... Що ж, певно він думав, що я обідатиму довше, бо... Піп. Що? Що він робив? Мама. Він десь узяв мій ключ, мабуть вийняв із сумочки, ще коли я була в офісі. Поки мене не було, відімкнув шухлядку в моєму столі. Коли я зайшла, він саме виймав з моєї шухлядки кредитку компанії. Піп. Що? Мама. Він запанікував, коли побачив мене. Весь тремтів. Почав виправдовуватися, сказав, що кредитка потрібна йому для того, щоб замовити конверти, а тоді почав стверджувати, що тот попросив його це зробити. Але я знала, що він бреше, і Джеймі теж зрозумів, що я не купилася. Тож після цього він просто почав просити пробачення. Раз за разом. Сказав, що йому шкода, що йому дуже потрібні гроші, а тоді щось на кшталт «Я б не зробив цього, якби це не було питанням життя і смерті». Піп. «Життя і смерті», що він мав на увазі. «Мама». «Не знаю». Гадаю, він хотів віднести картку до банкомату і зняти кількасот фунтів. Він знав пін-код, бо раніше я відправляла його із кредиткою купувати чай і цукор в офіс. Не знаю, навіщо йому ці гроші, але було очевидно, що він у розпачі. До того в нас ніколи не було ніяких нарікань на Джеймі. Я запропонувала цю роботу, щоб допомогти йому, а також Джоанні й Артуру, бо Джеймі не затримувався довго на жодній роботі». Він дуже милий хлопець, я пам'ятаю його таким іще з дитинства. Той Джеймі, якого я заскочила у своєму кабінеті, скидався на зовсім іншу людину. Він був нажаханий, і йому було дуже шкода. Піп, схоже, він і справді був у розпачі, бо навіть якби йому вдалося вкрасти гроші, ти б однаково довідалася. Але навіщо вони були йому потрібні? Та ще й так терміново. Мама, я не питала, просто сказала йому покласти картку на місце і віддати мені ключ. Сказала, що не піду в поліцію. Мені не хотілося додавати йому проблем, здавалося, йому їх і так не бракує. Хай що це було. І я б почувалася винною, якби поскаржилася в поліцію на сина своєї подруги, який втрапив у халепу. Так не робиться. Тож я сказала Джеймі, що нікому про це не розповім, але йому не можна повертатися в Проктор Енд Редкліф. І його трудовий договір розірвано. Сказала йому взяти собі в руки, інакше мені доведеться розповісти Джоанні. Він подякував мені за обіцянку не йти в поліцію, а також за те, що дала йому цю роботу. А тоді пішов. Останнім, що він сказав мені дорогою до виходу, було «Мені страшенно шкода. Я б ніколи цього не зробив, якби не мусив». «Піп, то навіщо йому були потрібні гроші?» «Мама». Він не сказав. Але якщо він був готовий украсти в компанії і ризикнути бути спійманим, то єдиним моїм припущенням є щось незаконне. Злочинне. «Піп, що ж можливо?» Але це не означає, що його зникнення за два тижні після того не є підозрілим або очікуваним. Власне, це ще більше переконало мене в тому, що Джеймі втрапив у халепу. Він вплутався в щось лихе. Мама, я не чекала від нього крадіжки. Він не така людина. Піп, то єдиним його поясненням було питання життя і смерті? Мама, так він сказав. Піп, чиї життя і смерть він мав на увазі? П'ятнадцять. Піп була впевнена, що спіймала мить коли Джоанине серце розбилося. Це сталося не тоді, коли вона розповіла їм із конором про рейвах і те, як Джеймі прийшов туди за кимось. Не тоді, коли сказала, що Джеймі вийшов із вечірки о пів на двадцять третю, розмовляючи телефоном і кажучи щось про поліцію. Навіть не тоді, коли Джоанна виявила, що Джеймі брехав їм два тижні, кажучи, що досі має роботу і замовчуючи той випадок із її мамою. Ні, це сталося тієї миті, коли Піп повторила його слова Питання життя і смерті У Джоанні в мить щось змінилося Щось у тому, як вона тримала голову Щось у виразі її очей Шкіра осунулася і зблідла, наче якась частинка життя покинула жінку Розчинившись у прохолодному повітрі кухні Піп усвідомила, що озвучила Джоаннині найтемніші страхи Ще гіршим було те, що ці слова належали самому Джеймі але ми не знаємо, що він мав на увазі. Можливо, він перебільшував, щоб пом'якшити шкоду, якої завдав, чи щоб моя мама поспівчувала йому, сказала Піп, метаючись поглядом між зболеними очима Джоани та Конора. Артура Рейнольдса з ними не було. Вочевидь, його не було вдома більшу частину дня, і ніхто з них не знав, де він. Знімає стрес було найкращою, з догадкою Джоани. Як думаєте, навіщо Джеймі були потрібні ці гроші? «У середу, два тижні тому», – перепитав Конор, Тоді наче не було ніяких днів народжень чи важливих подій. «Я не думаю, що Джеймі крав гроші на подарунок до дня народження», – відповіла Піп якомога м'якше. «Може, в нього були борги, які потрібно було віддати? Рахунок за телефон? Ми знаємо, що він багато ним користувався впродовж останніх кількох тижнів». «Не думаю, нарешті заговорила Джоанна. Він працював у ріелторському агентстві, мав гарну зарплатню. Я впевнена, що цього вистачило б, щоб заплатити за телефон. І я б не сказала, що останнім часом він витрачав більше, ніж зазвичай. Джеймі взагалі дуже рідко щось собі купує. Як на мене, найбільше грошей він витрачає на обіди. В кав'ярні». «Гаразд. Може, мені вдасться з'ясувати ще щось?» «То куди Джеймі ходив?» – запитав Конор. «Коли казав нам, що йде на роботу?» «Це я теж спробую з'ясувати», – відповіла Піп. «Може, він просто хотів вийти абикуди, аби не довелося розповідати вам про той випадок. Може, він хотів знайти нову роботу, перш ніж сказати вам, що втратив стару. Я знаю, що Джеймі часто сварився через це з батьком. Може, він намагався уникнути нової сутички». «Так», – сказала Джоанна, потираючи підборіддя. «Артур розсердився б, якби дізнався, що Джеймі знову втратив роботу. А Джеймі ненавидить сварки». «Повернімося до рейваху», – змінила тему Піп. «На вашу думку, з ким Джеймі міг розмовляти телефоном? Хто міг просити його зробити щось?» «Точно не хтось із нас», – відповіла Джоанна. «Зой?» – припустила Піп. «Ні, вона не говорила з Джеймі того дня. Наскільки мені відомо, єдиною людиною, яка дзвонить Джеймі регулярно, є Недда Сільва. Принаймні була». «Це не вона», – сказала Піп. «Нед сказала мені, що Джеймі не прийшов до неї того вечора» і ігнорував її дзвінки та повідомлення. «Тоді я не знаю. Пробач!» – тихо промовила Джоанна, наче її голос зібрався покинути її разом із життєвою енергією. «Усе гаразд!» – промовила Піп навмисно жваво, наче могла цим компенсувати слабкість Джоанниного голосу. «Я розумію, що ви сказали б мені одразу, та все ж спитаю. З паролем поки немає успіхів». «Немає», – відповів Коннор. «Ми працювали за твоїм алгоритмом, випробовуючи різні варіанти і міняючи букви на цифри». «Поки нічого. Ми записуємо все, що випробували. Здається, перевалило вже за 600 невдалих спроб». «Що ж, гаразд, не здавайтеся. Завтра після уроків спробую знайти когось, хто міг би зламати пароль, не пошкодивши дані». «Добре», – кивнув Конор, заламуючи пальці. «За його спиною на стільниці стояла пачка з пластівцями та дві брудні миски. Певно, це був їхній обід». «Ми можемо ще щось зробити, крім підбору пароля. Будь що!» М ем, так, звісно», – сказала Піп, сілкуючись щось вигадати. «Я досі переглядаю відео та світлини з рейваху, які мені надіслали. Як я вже казала, я шукаю людей, які стояли обіч. Каміна з 21.38 до 21.50. Наразі найкраще, що я знайшла, – це світлина тієї частини кімнати, зроблена о 21.29». На ній дев'ятеро людей. Дехто з нашого року, дехто на рік молодший. Вона зроблена раніше, ніж треба, тож я не знаю, чи є там людина, на яку дивився Джеймі, але це зачіпка, яку варто перевірити. Може, завтра у школі. «Коноре, я можу надіслати тобі ті знімки та відео. Переглянеш їх?» «Так, він виструнчився на стільці». «Звісно, чудово. Я отримую купу повідомлень», – сказала Джанна. «Від друзів і сусідів, які бачили наші листівки». А я ще навіть із дому не виходила. Весь час підбираю паролі і перевіряю те повідомлення. Можна поглянути, яке фото ти взяла для листівок? Звісно, Піп торкнулася пальцями сенсорної панелі свого ноутбука, щоби розбудити його. Покопирсалася в нещодавніх файлах, відкрила світлину і повернула ноутбук до Джоани. Я обрала це фото, сказала Піп. Тут чітко видно його обличчя, і він усміхається на надто широко. Бо мені здається, що люди не схожі самі на себе, коли всміхаються від вуха до вуха. Ви зробили цей знімок до того, як запалили свічки на торті, тож тут також немає тіней і відблисків від вогню. Нормально? «Так», – тихо звалася Джоанна, спираючись на лікоть і затуляючи рот, складеною в кулак долоною. «Так», – це вдале фото. Її очі заблищали від вологи. А погляд блукав синовим обличчям, наче вона боялася надто довго затримуватися на одному місці. Що, на її думку, вона побачила б, якби вдивлялася доволі уважно. Чи, може, вона просто вивчала його обличчя, намагаючись увібрати всі подробиці? «Я відійду до вбиральні на хвильку», – сказала Джоанна далеким глухим голосом, зводячись на нестійкі ноги. Коли вона зачинила за собою кухонні двері, Конор важко зітхнув. Він мовчки длубав за дерки біля нігтів. «Вона пішла нагору плакати», – сказав хлопець. «Увесь день так робить. Я знаю, куди вона ходить, і вона знає, що я знаю. Але все одно не хоче робити цього в моїй присутності. Мені шкода». «Може?» «Вона думає, що я втрачу надію, якщо побачу її сльози». «Мені дуже шкода Коннере». Піп потягнулася до його руки, але він сидів надто далеко. Тож натомість дівчина схопилася за свій ноутбук і підтягнула його, повернувши до себе обличчя Джеймі. Але сьогодні у нас є поступ, справді. Ми дізналися багато нового про його пересування того вечора і маємо кілька нових зачіпок. Коннор знизав плечима, зиркаючи на свій телефон. В останнє Джеймі бачили о 22:32, правильно? Це значить, що за 57 хвилин буде рівно 2 доби з моменту його зникнення. Хлопець на мить замовк. Він же не повернеться в наступні 57 хвилин, правда? Піп не мала що на це сказати. Точніше, вона знала, що треба було сказати, що вона мала б йому сказати ще вчора, не торкатися зубної щітки чи гребінця Джеймі, не чіпати нічого, що може мати на собі його ДНК, бо воно може знадобитися. Але зараз була погана мить для цього. Водночас Піп сумнівалася, що вдала мить колись настане, та це була червона лінія, яку Піп не наважилася перетнути, бо наслідки цього були б незгладимими. Отож, натомість Піп перевела погляд на екран свого ноутбука і на злегка всміхнене обличчя Джеймі, котрий зустрів її погляд так, наче їх не розділяли десять днів. А тоді зненацька усвідомила. На цій світлині він сидів навпроти неї, за цим самим столом. Вона сиділа тут, а Джеймі був одразу навпроти, наче по той бік від полірованої дерев'яної стільниці розверзлася часова діра. За його спиною все було таке саме, як зараз. Двері холодильника, всипані банальними магнітами-сувенірами, бежева ролета, піднята на третину над мийкою, дерев'яна дощечка для нарізання, сперта в тому самому місці за лівим плечем Джеймі, а за правим – чорний циліндр підставки для ножів, з якої стирчали руків'я шести кухонних ножів різного розміру, з різноколірними кільцями для розрізнення. А власне... Очі Піп заметалися між екраном і підставкою. За спиною Джейміс підставки стирчали всі ножі. З фіолетовим, кільцем, помаранчевим, світло-зеленим, темно-зеленим, червоним і жовтим. А тепер одного ножа бракувало. Того, що мав жовте кільце між руків'ям і клинком. «На що ти дивишся?» – запитав Коннор. Піп не помітила, як він підійшов і став за її спиною, щоби бачити те саме, що й вона. «Ох, пусте!» – відповіла Піп. Просто дивилася на світлину і помітила, що в підставці бракує ножа. «Пусте», – повторила вона, недбало махаючи рукою. «Певно, він у посудомитці», – Конор відчинив її дверцята. Гм, озвався за мить, зачинив її і підійшов до мийки. Покопирсався там, брязкаючи порцеляною, від чого піп аж смикнулася. Мабуть, ненароком поклали його в шухлядку. «Я постійно так роблю», – сказав Конор, «але його голос звучав деталі напруженіше». Він відсував шухлядку за шухлядкою, ледь не вириваючи їх із кріплень, брязкаючи їхнім вмістом. Схоже, Піп передався його жах, бо її серце підстрибувало у грудях із кожним ударом, а в грудях оселилося щось холодне. Конор продовжував гарячкові безладні пошуки, аж поки не повисовував усі шухлядки на кухні, що тепер щирила зуби, вгризаючись у вільний простір кімнати. «Не тут», – сказав він Піп. «Хоч вона і сама вже зрозуміла». «Може, запитай маму?» – запропонувала Піп, зводячись на ноги. «Мамо!» – вигукнув Конор, перекидаючись на шавки і підіймаючи всі дверця та по черзі. Тепер здавалося, що кухня висить догори дригом, і відчуття було вкрай переконливе. У животі Піп усе перевернулося, ноги підкосилися. На сходах за дверима кухні загриміли джанині кроки. «Заспокойся, Коноре!» – спробувала Піп. «Він має бути десь тут!» а якщо його немає, озвався той, стоячи навколішки і зазираючи в шафку під мийкою. Що це означатиме? Що це могло означати? Можливо, їй варто було промовчати про цю знахідку. Це означатиме, що у вас зник кухонний ніж. Хто зник? вигукнула Джанна, вриваючись на кухню. Кухонний ніж, той, що із жовтим кільцем, сказала Піп, повертаючи ноутбук так, щоб Джоанна бачила світлину. Бачите, він був на світлині з дня народження Джеймі, але зараз у підставці його немає. Його ніде немає, задихано сказав Конор. Я обшукав усю кухню. Я бачу, сказала Джоанна, зачиняючи шафки. Вона ще раз перевірила мийку, повиймавши звідти горнятка та склянки і зазираючи під них. Тоді задерла голову на сушарку, хоча Піп і звідси бачила, що там порожньо. Конор вже був біля підставки, виймаючи решту ножів, наче жовтий міг якимось чином заховатися під ними. «Що ж, він загубився», – сказала Джоанна. «Там, де він може бути, його немає. Я запитаю Артура, коли він повернеться». «Ви пам'ятаєте, коли востаннє користувалися цим ножем?» – запитала Піп. Вона прогортала світлини з дня народження. Джеймі різав торта червоним ножем, але, може, ви пригадуєте, чи користувалися відтоді жовтим? Джоанна задивилася кудись праворуч, і її очі забігали дрібно, вишукуючи потрібний спогад. Конере, коли я готувала мусаку, який то був день тижня?» «Конорові груди важко надималися з кожним подихом». Хм, я тоді повернувся пізно, бо ходив на гітару, правда ж?» «Отже, то була середа». «Так, середа. Джоанна повернулася до Піп. Не можу сказати, що чітко пригадую, як брала його. Але я завжди ріжу тим ножем баклажан, бо він найгостріший і найширший. Тож я б помітила, якби його не було. Це точно». «Гаразд, гаразд», – протягнула Піп, виторговуючи собі трохи часу на роздуми. «Отже, він зник десь за останні чотири дні». «Що це означає?» – запитала Джанна. «Це не обов'язково має щось означати. Тактовно промовила Піп. Це може бути взагалі ніяк не пов'язано з Джеймі, Може, ніж десь у будинку, де ви ще не шукали. Наразі це просто спостереження. Мені треба знати про все, що змінилося у вашому домі. Байдуже, наскільки воно дрібне. От і все». Так, їй варто було промовчати. Паніка в їхніх очах тільки підтвердила це. Піп зиркнула на ножі, запам'ятовуючи їхню форму, а тоді сфотографувала підставку, в якій бракувало одного. На телефон, намагаючись не привертати до себе уваги. Повернувшись за ноутбук, вона загуглила виробника та знайшла цей набір ножів на вебсайті. На світлині вони всі були викладені рядком. «Так, це вони», – сказала Джоана за її спиною. «Добре», – піп закрила ноутбук і поклала його в наплічник. «Я надішлю тобі файли з рейвагу Коноре. Я переглядатиму їх допізна, ж якщо помітиш щось, пиши мені одразу. Ну і побачимося завтра у школі. Бувайте, Джоанно. Гарних снів!» «Гарних снів? Як вона могла таке бовкнути?» «Звісно, Джоанна не спатиме міцно і не бачитиме гарних снів». Піп позадкувала з кухні, розтягнувши губи в неприродній вузькій усмішці, сподіваючись, що Джоанна і Конор не прочитають нічого на її обличчі, не здогадаються, про що вона думає. Не вкрадуть думку, що зринула в голові Піп, перш ніж вона встигла зупинити себе, дивлячись на зображення шести різноколірних ножів на вебсайті і креслячи поглядом жовтий. Якби хтось хотів використати один із тих ножів як зброю, то взяв би жовтий, той, що зник. Назва файлу. Нотатки у справі 3.docx. Зниклий ніж. Це може бути ніяк не пов'язано з Джеймі, і я щиро на це сподіваюся, Інакше це означатиме, що справа все ж набула зловісного відтінку, а я не хочу навіть думати про таке. Утім часовий проміжок видається не випадковим. Джеймі Ніж зникли з будинку того самого тижня. Як можна загубити такий великий ніж із шестидюймовим клинком, якщо вірити вебсайту? В будинку так не буває. Схоже, його хтось узяв із підставки в середу ввечері чи пізніше. Дивна поведінка. Спроба вкрасти гроші в маминої компанії точно не притаманна тому Джеймі, якого я знаю. Рейнольдси теж так кажуть. Він ніколи раніше нічого не крав. Яким був його план? Як каже мама, піти з карткою до банкомата, щоб зняти якнайбільше готівки. Гугл каже, що максимальна сума зняття – 250-500 фунтів. І для чого він так розпачливо шукав гроші? Випадкова думка. Чи пов'язано це якось із жіночим годинником, знайденим у шухлядці столика біля ліжка Джеймі? Він не новий, але може Джеймі придбав його в комісійній крамниці? Чи він теж крадений? І що означали його слова про питання життя і смерті? Мене беруть дрижаки від самої думки про це. Його зникнення надає цим словам дуже зловісного відтінку. Він мав на увазі себе чи когось іншого. За увага! Придбання старого жіночого годинника навряд чи можна назвати справою життя і смерті. Приховування правди про його роботу не здається мені аж таким підозрілим. Не дивно, що йому хотілося б приховати причину звільнення, але я також розумію, чому він не хотів казати про втрату посади. Вони з батьком конфліктували через нездатність Джеймі затриматися на одній роботі, а також відсутність амбіцій і мотивації. І якщо вже я почала про дивну поведінку, де був Артур Рейнольдс цілий день? Так, я розумію, чому він не вірить, що Джеймі справді зник, і чому вирішив, що син утік після їхньої сварки і повернеться за кілька днів. Зрештою, таке вже бувало. Але, якщо твоя дружина та молодший син твердо переконані, що трапилося щось лихе, то хіба ти не зважиш таку можливість? Його дружина явно в розпачі. Тож, навіть якщо Артур не вірить у її теорії... Він мав би бути поруч і підтримувати її. А він досі намагається відсторонитися від розслідування. Може, невдовзі він змінить свою думку? Зрештою, ми вже перетнули важливу позначку. З моменту зникнення Джеймі минуло 48 годин. Рейвах. Що Джеймі там робив? Поки що моя робоча теорія така. Людиною, яка привернула його увагу, був хтось із мого року чи на рік молодший. Джеймі помітив його чи її в натовпі на поминках, а тоді пішов за цією людиною. Найімовірніше, вона була не сама, а в групі однолітків, на Гаймур, де Стівен Томпсон влаштовував рейвах. Гадаю, Джеймі прослизнув у будинок. Приблизно о 21 годині 16 хвилин, коли його спіймала камера збираючись поговорити із цією людиною, навіщо ж іще йти за нею. О 21.38 та людина найімовірніше стояла біля каміна, а Джеймі спостерігав за нею. На світлині, знятій о 21.29, біля каміна можна ідентифікувати дев'ятьох школярів. З 13-го року Елспет Кросмен, Катя Джакс, Струан Копленд, Джозеф Поврі, Ема Твейтс та Аїша Бейлі. З 12-го року. Ясмін Мія, Річард Вілет і Лілі Гортон. Ця світлина не збігається за часом зі знімком Джеймі біля вікна, однак нічого кращого в мене наразі немає. Я знайду їх у школі завтра та запитаю, чи їм щось відомо. Зачіпки. Мені продовжують надсилати світлини та відео з рейваху, треба їх переглянути. Гіларіев Вайсман, єдина жінка з таким ім'ям, яку мені вдалося знайти, померла в Літтл Кілтоні 2006 році у віці 84 років. У некролозі сказано, що в неї лишилася донька та двоє онуків, але інших Вайсманів я не знаходжу. Для чого Джеймі занотував її ім'я впродовж останніх 10-11 днів? Де зв'язок? З ким Джеймі розмовляв телефоном о 22-32? Це була довга розмова, понад 30 хвилин. Це та сама людина, з якою він переписувався і розмовляв в останні кілька тижнів, не Недда Сільва. Хто та людина, за якою Джеймі пішов на рейвах? Крадіжка грошей, навіщо? Питання життя і смерті? Понеділок. Третя доба після зникнення? 16. Вона більше не сиділа за першою партою. Колись це було її звичне місце в цій класній кімнаті – коли біля дошки ще стояв Еліот Вард, розповідаючи їм про економічні наслідки Другої світової. Тепер на його місці був містер Кларк, новий учитель, якого після Різдва взяли на роботу замість містера Варда. Він був молодий, мабуть, йому ще не було і тридцяти, і мав довге каштанове волосся і охайну, рудувату бороду. Містер Кларк бринів ентузіазмом і трохи занадто захоплювався анімаціями перемикання слайдів у PowerPoint. А ще звуковими ефектами. На думку Піп, звуки вибухання гранати на першому уроці, в понеділок, були трохи недоречні. Не те, щоб вона уважно його слухала, Піп сиділа за останньою партою в кутку. Тепер це було її місце, але Конор досі сідав біля неї, принаймні це не змінилося. От тільки сьогодні він спізнився, а тепер сидів за своїм столом, нервово смикаючи ногою і явно не слухаючи вчителя. Піп поставила розкритий на 237-й сторінці підручник на парту, але нічого з нього не занотовувала. Він слугував щитом, ховаючи Піп від очей містера Кларка. Вона сперла на книжку телефон, приєднавши навушники і заховавши дріт під светр, а тоді протягнувши в рукав так, щоб вкладки лежали в долоні. Бездоганне маскування. Для містера Кларка все мало такий вигляд, наче Піп спиралася щокою на руку, занотовуючи дати й економічні показники. Тоді, як насправді дівчина опрацьовувала файли з рейваху. Учора пізно ввечері та сьогодні вранці надійшла нова хвиля імейлів. Вочевидь, дедалі більше людей дізнавалися про зникнення Джеймі. Попри це, Піп не знайшла ще жодних світлин, зроблених у потрібний проміжок часу в потрібній частині кімнати. Дівчина підняла погляд. П'ять хвилин до дзвінка, саме в часу ще на один імейл. Наступний був від Ханни Ревенс, яка ходила з Піп на англійську. Привіт, Піп, було написано там, сьогодні вранці почула, що ти шукаєш Конорового брата і що він був на рейваху в п'ятницю. Мені страшенно соромно за це відео, вочевидь, я надіслала його своєму хлопцю о 21.49, коли вже лика не в'язала, тож, будь ласка, не показуй його нікому. Але на тлі видно хлопця, якого я ніколи раніше не бачила. Зустрінемось у школі. Потилицею Піп, наче пробіг електричний струм. Правильний час. Незнайомий хлопець. Може, нарешті прорив. Піп прогортала до прикріпленого файлу і натиснула "Відтворити". Звук заревів їй у вуха. Гучна музика, галас, регід і улюлюкання, що, мабуть, лунали з їдальні, де грали в пиво Але це відео знімали в кімнаті з каміном. Більшу частину кадру займало обличчя Ханни, котра знімала себе, тримаючи телефон у витягнутій руці. Вона відкинулася на спинку дивана, що стояв перпендикулярно до того, де сиділа джесвін о 21.38. Краєчок тієї канапи виднівся на тлі Ханниного відео. Ханна була сама. На її обличчя був накладений фільтр із песиком з інстаграму, а з волосся стирчали коричневі собачі вушка, ледь встигаючи за нею, коли Ханна хитала головою під музику Грала нова пісня Аріани Гранде І Ханна вдавала, що співає її Дуже драматично, варто сказати Вона відчайдушно хапала ротом повітря І замружувала очі, що сили там, де цього вимагала пісня Це ж не жарт, правда? Піп продовжувала дивитися, уважно вивчаючи простір За Ханниною головою Впізнала два обличчя на тлі Джозеф Поврі і Катя Джакс. Зважаючи на розташування дивана, вони стояли перед каміном, який мав бути одразу за кадром. Обоє розмовляли з якоюсь дівчиною, що стояла спиною до камери. Довге темне волосся, бездоганно випрямлене джинси. Піп знала кілька десятків дівчат, які відповідали цьому опису. Відео майже скінчилося, блакитна риска наближалася до краю екрана. Лишилося шість секунд. Саме тоді одночасно відбулися дві речі. Дівчина з довгим каштановим волоссям повернулася і почала відходити від каміна, прямуючи в бік Ханни. Водночас з іншого боку в кадрі виринула нова постать, яка шуганула назустріч дівчині так швидко, що можна було помітити лише розмазану пляму сорочки та розмиту голову над нею – бордова сорочка. За мить до того, як їхні шляхи перетнулися, Джеймі простягнув руку і постукав дівчину по плечі. «Відео скінчилося!» «От лайно!» – прошепотіла Піп собі в рукав, миттю привертаючи увагу Коннора. Вона знала ту дівчину дуже добре. «Що таке?» – зашепотів Коннор. «Я знаю, хто то був». га. пролунав дзвінок, пронизуючи металічним звуком голову Піп і змушуючи її скривитися. Від нестачі сну її слух завжди загострювався. У коридорі, сказала Піп, ховаючи підручник і виплутуючись із навушників. Встала й закинула сумку на плече, не чекаючи навіть, поки містер Кларк продиктує домашню роботу. Остання парта означало, що й виходити доведеться останньою, нетерпляче переминаючись із ноги на ногу у хвості учнівського потоку. Коннор вийшов за Піп у коридор, і дівчина підвела його до стіни, де було не так людно. Що таке? запитав хлопець. Піп розгорнула навушники, стромляючи їх по черзі в Коннорові загострені вуха. Ай, обережніше! Він притиснув долоні до вух, щоби краще чути, а Піп піднесла йому до очей телефон і ввімкнула відео. Коннор ледь помітно всміхнувся. Ганебно, просто ганебно промовив він за кілька секунд. Це те, що ти хотіла показати ми? Звісно ж, ні, озвалася дівчина. Дочекайся кінця. А тоді це сталося. Коннор звузив очі. Стела Чепмен? Ага, Піпер Вучко висмикнула навушники з Коннорових вух, аж хлопець знову зойкнув. Схоже, це її Джеймі помітив на поминках, а тоді пішов за нею на вечірку. Коннор кивнув. То що робитимемо? Знайдемо її, коли підемо обідати, і поговоримо. Запитаємо, звідки вона знає Джеймі, про що вони розмовляли на вечірці, чому Джеймі йшов за нею. Гаразд, добре, сказав Коннор, і його обличчя ледь помітно змінилося, наче з м'язів під його шкірою спала напруга. Це ж добре, правда так, відповіла Піп, хоча слово «добре», на її думку, сюди не пасувало. Та принаймні вони кудись рухалися. «Стело? Ой, привіт», відповіла дівчина, жуючи батончик Твікс. Стела звузила на Піп своїми мигдалевидні карі очі. Бронзер, нанесений на засмаглу шкіру, ще більше виділяв її і без того бездоганні вилиці. Піп знала, де саме слід чекати на неї. Їхні шавки були неподалік. Стелу Чепмен і Піп Фіцамобі розділяли всього шість дверцят, отож вони частенько віталися вранці під скрегіт дверцят стелинної шавки. Сьогодні Піп була готова до цього звуку, дивлячись, як Чепмен відчиняє шафку та кладе туди стосик підручників. Як справи, погляд Стели поповз за плече Піп, де загрозливо бовванів Коннор. Вигляд він мав досить сміховинний, рішуче взявши руки в боки, наче особистий охоронець. Піп зиркнула на нього сердито, і той відступив на крок, опустивши руки. «Ідеш обідати?» – запитала Піп. «Я б хотіла поговорити з тобою про дещо». «Ем?» «Так, саме збиралася до їдальні, щось не так?» «Усе гаразд», – відказала Піп, буденно ведучи стелу коридором. «Просто сподівалася, що в тебе знайдеться вільна хвилинка для мене. Може тут?» Піп зупинилася, прочиняючи двері класу математики, який точно був вільним. Вона завчасно перевірила. «То що таке у стеленому голосі бриніла підозра. Мій брат зник, втрутився Конор, знову беручи руки в боки. Він що? Намагався здатися грізним, бо йому це катастрофічно не вдавалося. Піп знову зиркнула на нього гостро. Зазвичай він гарно читав її погляди. Може, ти вже чула, що я допомагаю його шукати? сказала піп. Хотіла спитати тебе дещо про Джеймі Рейнольдса. Даруй, стела, зам'ялася, накручуючи на палець пасмо волосся. Ми не знайомі, але. Почав Конор та Піп його перебила. Джеймі був на рейваху в п'ятницю. Наразі це останнє місце, де його бачили, продовжувала Піп. Я знайшла відео, на якому видно, як Джеймі підходить до тебе на вечірці та щось тобі каже. Я просто хотіла запитати, про що ви говорили, звідки знаєте одне одного. От і все. Стела промовчала, та її обличчя сказало все за неї. Очі розширилися, гладеньке чоло прорізали зморшки. «Нам треба якнайшвидше його знайти, Стело». М'яко сказала Піп. Йому може загрожувати небезпека, справжня небезпека, і все, що відбувалося з ним тієї ночі, може підказати, де його шукати. Це... це питання життя і смерті, закінчила Піп, намагаючись не дивитися в Конорі в бік. Стела прикусила губу, гарячково обертаючи очима, змагаючись із собою. Добре, сказала вона. Назва файлу. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Інтерв'ю зі Стеллою Чепмен. Крапка, w. Стела, ось так добре? Піп, так, чудово, я чую тебе бездоганно. Отже, можеш розповісти, звідки знаєш Джеймі Рейнольдса. Стела, я не... М, ем. ми не знайомі. Коннор, нерозбірливо. Піп, Конноре, не можна говорити, коли йде запис. Коннор, нерозбірливо. Стела, м, ем. я? Я? Піп, власне, Конноре, чому б тобі не піти обідати? Зустрінемось у їдальні. Коннор, нерозбірливо. Піп, о, ні, справді, я наполягаю. Коноре, я знайду тебе там. Іди. Ох, і зачини, будь ласка, двері. Дякую. Даруй Стело, Він просто дуже хвилюється за брата. Стела. Та ні, все гаразд, я розумію. Я просто не хотіла говорити про його брата в його присутності. Розумієш? Це було б якось дивно. Піп. Я розумію, так і справді буде краще. Отже, звідки ти знаєш Джеймі? Стела. Я справді його не знаю. Взагалі, у п'ятницю я говорила з ним уперше в житті. Я навіть не знала, хто це був. Аж поки не побачила листівки сьогодні вранці, дорогою до школи. Піп, дозволь показати тобі відео. Будь ласка, не зважай на обличчя, Анни. Бачиш, там на тлі видно, як ти йдеш від Каті. А тоді до тебе підходить Джеймі. Стела. Так, усе так і було. Це було дивно, дуже дивно. Гадаю, це було якесь непорозуміння, або він заплутався. Піп, про що ти? Що він тобі сказав? Стела. Ну, як бачиш, він постукав мене по плечі, тож я повернулася, і він сказав, Лейло, це ти. Звісно ж, я сказала, не я, Стела. Але він не відступався і далі повторював, Лейло, це справді ти. Здавалося, він узагалі мене не чув, коли я казала, що це не я. Піп. Лейла? Стела. Ага, він напосівся на мене. Тож я сказала «Вибач, я тебе не знаю». І спробувала піти геть, а він сказав щось типу «Лейло, це ж я, Джеймі, я ледь тебе впізнав, бо ти змінила зачіску». Тоді я вже геть розгубилася. Він теж мав спантеличений вигляд, а потім запитав, що я роблю на вечірці зі школярами. Мене все це почало трохи лякати, тож я сказала йому «Я не Лейла, мене звати Стелла, і я не знаю, хто ти і чого тобі треба. Оближ мене, або я закричу». Тоді він пішов. Оце і все. «Він не сказав більше нічого і не пішов за мною. Власне, він мав дуже засмучений вигляд, коли я пішла. Але я не знаю, чому. І я досі не розумію, що тоді сталося, що він мав на увазі. Може, це був якийсь моторошний спосіб познайомитися, не знаю. Він же старший, правда?» «Піп». «Так, йому 24». «Стривай, дозволь упевнитися, що я все правильно зрозуміла. Він назвав тебе Лейлою кілька разів, кажучи «це я, Джеймі», коли було очевидно, що ти його не впізнала». А тоді він зауважив, що ти змінила зачіску. Стела.